«Промисься!» – глузливо. І крок убік. Пиво одразу ж зробив випад, проколов пітьму вістрям тонкої сегізмундівки. І знову шабля засичала гадюкою. Пиво відступав, але його видавали вправлені в закаблуки дзвіночки. Він проклинав їх. Білокобилка сполошився. Регіментар міг вислизнути в двері. Ще світла помітив на низенькому стільчику зелену подушку – Кинув собі під ноги шаблю, вхопив подушку і пожбурив її в пива. Блискавично вихопив з-за пояса Ятагана, пригнувшися, увібравши голову, плечі рвонувся вперед. Ятаган пронизав тіло ворога, але білокобилка не був певен чи смертельно. Лівою рукою вхопив регіментаря за кунтуш, притиснув до себе. Пивова рука з шаблею зломилася. Вони падали на підлогу в цупких обіймах. В ту коротку мить кобилка вдарив у друге. Пиво захрипів. Семен схопився на ноги, його квапила нова тривога. Вибіг у коридор, там стояла метушня, трепотів на протязі смолоскип, з гарчанням бігали пси. «Данила вбито! Данила вбито!» лунало з тераси. «Це ті! Варта! Нікого не випускати! Ворота замкніть!» Білокобилка вбіг до зали, рейтари ще були не зовсім п'яні. «Панове!» – гукнув до них, – «зрада! Нас хочуть побити!» «В шаблі! В шаблі, панове!» І потягнув з наділків шляхтича, який спав мертвецьким сном, шаблю. Вони прорубувалися з ганку в двір, а далі до воріт. Їм слугувала ніч, рейвах, паніка, які вчинилися серед надвірної варти, котра до того ж не сподівалася жодного нападу, була на підпитку і не готова до бою. Тільки двоє рейтарів не вибралися за ворота, впали порубані, решта розметали варту, посідали на коні і вдарилися в ніч. На коневі рейтара, який загинув, утікав Білокобилка. Ось я й приїхав, не так, як сподівався, смутком і печалью в серці. Я привітався до мальви. Нижній віночок квіток засох, зате розкрилося кілька при самому вершечку, а може то вона підросла вгору і була так само пишно гарна, як і раніше. Тільки не така весела, і не чути веселого щебету мальви, її голосу. Натомість у хаті якийсь гомін, хтось говорить схвильовано. Затинаючись, відтак з хати вийшов миршовий чоловічок, сливе дідусь, маленький, метушливий, з очицями горобчиками, котрі стрибали на всі боки, з обтіпаною ріденькою сивою борідкою в лихій одежині. Він вимахував руками, не наче курка крилами, і те й знай повторював Ти ж поглянь, ти ж поглянь. Довкола нього топилися люди. Спантеличені, здивовані, розглядали його неначе приблудне кошеня чи пташеня, яке випало з гнізда, дивувалися, хитали головами, вдарялися в поле. І враз я побачив мальву. Селом попід вишняками, листя, яких вже ледь торкнулася осіння бронза, попід яблуневим відтям, зігнутим під вагою яблук, бралася запряжена парокінь, відкрита карета з намальованими на низеньких дверцятах настовбурченими півнями. В кареті сидів лобатий з гострими, наче ножі, бровами, сірими, трохи хітруватими очима пан у зеленому підбитому хутором рисі жупані та в капелюсі з пером. Напередку кучер у новенькій білій свиті та пахолок у короткому кунтушику з червоною оторочкою. Пройшли важкі дощі, і карета то пірнала в глибокі баюри, то різала колесами в'язку чорну тванюку. Подекуди під тинами виднілася тільки вузесенька стежечка, по ній можна було пройти, лише тримаючись руками за обшмольгане кілля тинів. У воді плавало позбиване вітровою хвилею листя та качене пір'є. Ось карета переїхала, перепливла довгу-предовгу рудку, чорна вода хлюпала по дверцятах карети, і зупинилась перед іншою рудкою, ще більшою. Сірі арабачі нервово перебирали тонкими заболоченими ногами. Кучер ссунув пожалном на потилицю шапку, розгублено розглядався, не одважуючись спуститися в ще одну плавбу. Вже видно кінець села, і це остання велика рудка, але вона найбільша. Затином дядько, плескатій побитій міллю шапці, Тачузі носив сквоні снопи та розставляв їх рядами по городу. «Попроси, «На просушку». Їх підтопило дощем, і кучер замахав руками. «Ей, ей!» Дядько підвів голову і мовчки показав рукою ліворуч. Аж тепер кучер побачив вузеньку, зарослу дерезою, полинами та Чорнобилем вуличку. Він вйокнув на коні і повернув туди. Вуличка бралася вгору. Огорожою їй слугувала та ж дереза та в'язновик. А на ній тулилося тільки дві хати, одна з лівого боку, друга з правого. Вгорі вуличка повертала праворуч. Погорі теж стояли хатки, обтіпані негодою до чорного, здебільшого убогі. Тільки де-неде можна було побачити клуню або хлів. Замість тенів огорожі в одну-дві тилати. Вір'є... Поприв'язувані лозовими каблучками, кроків за двісті, вуличка знову повертала праворуч, ще крутіше, тепер вже вниз, і вибігала в поле в кінці села. Кучер напинив коні, розвертав їх повільно, аби не зачепитися за вір'є, коні пасували на місці, дишель стримів неначе полкортан, оборонна гармата, колеса чергикали об ручиці, скрипіли, і враз пан, який допіру сидів понурий, заглиблений у свої думки, гукнув. «Тростій!» Він оглядався, озирався, крутив на всі боки головою, глибоко, з похлипом вдихав повітря. Його щось тривожило чи зворушило? П'янка, медяна хвиля огорнула його. Він мов би плив у тій хвилі, і так солодко, так приємно. Медялася голова, так легко дихалося, аж він заплющив очі а коли знову широко розплющив їх та придивився, то побачив за тином, під біленькою хатинкою, яку чомусь не оббили дощі, може стріха з довгим напуском, може вичняк прикрив її квітку. Квітку особливу,